Lui Isus El ni a adus, să în noi, harul vieții noi. Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 25 și 26 Cineva a venit și le-a spus,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 până ce îi vor scoate din templu și din fața norodului ca să-i aducă în locul unde era adunat soborul. Diavolul are numai două feluri de a lucra, ca leu care răgnește și care sperie și ca șarpe care se strecoară pe furiș ca să muște veninos. Minunile și lucrările lui Dumnezeu pun în mișcare pe toți, și pe prietenii și pe dușmani. În tine se petrec lucrările lui Dumnezeu? Dar nu cu sila. Adevărul se impune. Nu te poți purta cu el oricum. Se temeau să nu fie uciși cu pietre de norod. Orbie, orbie. Ei se temeau să nu fie uciși cu pietre de norod. Dar oare nu tot la moarte duce drumul când lupți împotriva adevărului? Omul se teme să nu-și piardă viața pământească pe care nu o poate păstra atunci când vine coasa morții, dar nu se teme de pierderea vieții veșnice prin neascultarea de Dumnezeu. Iată omul robit de păcat! Vai, ce groaznică orbire care duce la o groaznică pierzare! Menirea mea pe pământ, menirea mea pe pământ. Seamă-n, Doamne, al tău cuvânt, Prin trai, prin gorbă și prin cânt, Prin tot ce amă prin tot ce sunt, Prin toate să te vezi tu sunt. În urma mea să fie îi de apă-n fie, Din tine, Iisuse târșnite, Spre tine se curge mult Versetul 27. După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului și marele preot i-a întrebat astfel. I-au adus pentru că ei, apostolii, au vrut să vină. Cine a trecut de partea adevărului devine una cu el, este cel mai puternic și poate să se miște cum vrea, fără să se teamă de oameni. Totdeauna, pe pământ, urmașii adevărați ai Domnului Isus sunt duși înaintea soboarelor mai mici sau mai mari, religioase sau nereligioase. Ei totdeauna deranjează rânduiala lumii acesteia și de aceea sunt nesuferiți de ea. Rânduiala împărăției lui Dumnezeu deranjează rânduiala împărăției lumii păcatului și a minciunii. De câte ori au fost pușurmașii lui Hristos în fața soboarelor? Niciun sobor însă n-a luat aminte la adevăr. De pe urma soboarelor, adevărul a avut totdeauna de suferit, dar totdeauna a ieșit biruitor. Crucea așezată pe umărul lui a fost o treaptă de înălțare. Venirea mea cea de-acum, venirea mea cea de-acum, să fiu la cei din rurul drum, spre tine ca să vadă cum. M-ai mântuit din văi cu fum Să-ți când curat și nu oricum În urma mea să fie Stind voare de apă bine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 Cât de mult au pe Domnul Isus și pe apostolii lui aceste autorități religioase, se vede din felul cum își începe vorbirea Marele Preot. El a ocolit intenționat să întrebe pe apostoli cum au ieșit din temniță, pentru că întreg soborul se afla în fața unei minuni dumnezeiești și nu voia să vorbească despre ea. El, Marele Preot, a trecut direct la învinuiri lipsite de orice temei. O vorbă latinească spune, Ab invidia argumentum, adică argumentul urii. Aceasta înseamnă o falsă demonstrație sub pretextul apărării adevărului ca să stârnească ura activă împotriva părerilor altora sau să-i compromită pe nedrept. Talmudul spune, trei feluri de oameni sunt iubiți de Dumnezeu, cei care nu se lasă cuprinși demonie, cei care nu renunță la libertate și cei care nu păstrează supărarea. Așa erau apostolii Domnului Iisus Hristos. Ei nu se opreau din slujba lor de Domnul Isus oricât de mare ar fi fost prigoana dezlănțuită de oameni împotriva lor. Nu se mânieau pe cei care îi prigoneau, nu păstrau supărarea asupra lor și nu renunțau la libertatea propovăduirii numelui Domnului Isus. Nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Oamenii poruncesc? Dumnezeu poruncește. De cine vrei să asculți? În noi înșine se ridică multe forțe care ne dau porunci, dar se ridică și Dumnezeu. De cine ascultăm? Numai viața, adevărul și sfințenia pot porunci. Cu ce drept poruncește un om mort în păcat și în minciună? Omul nu poate porunci altui om decât în numele vieții și al adevărului. Și adevărata poruncă nu este cea care se spune cu gura, ci cu viața. Lumina poruncește întunericului prin însă și existența ei. Numele Isus stârnește mare împotrivire în lume. Poți vesti multe lucruri religioase, însă felul cum înalți pe Isus, gerfa lui răscumpărătoare și mântuirea prin credința în El, de acestea se tulbură diavolul cel mai mult și tulbură apoi pe toți argații lui. Alte nume din istorie, Platon, Confucius, Buddha, Alexandru cel Mare, Napoleon, nu tulbură pe nimeni. Numele Isus însă este mare pricină de tulburare pentru toată împărăția lumii. Ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră. Soarele umple cu lumina și căldura lui tot pământul. Urmașul lui Hristos trebuie să umple locul de Hristos pe oriunde calcă, adică de lumina și de viața lui. Adevărata mărturisire a credinței este umplerea locului cu Hristos. Creștinii sunt purtători de Hristos așa cum soarele este purtător de lumină. Cine nu umple locul cu lumina lui Hristos încă nu are această lumină. Citind cu atenție Noul Testament, vedem felul de propovăduire al apostolilor. Ce vesteau ei? Pe Domnul Isus. Dacă citim cuvântarea Apostolului Petru din Fapte, capitolul 2 sau 3 sau 4 sau 10, vedem că peste tot este vorba numai de Domnul Isus. Citind apoi cuvântările Sfântului Apostol Pavel din Cartea Faptele Apostolilor sau din Epistolele Lui, vedem același lucru. Totdeauna numele Domnului era înălțat. Apostolul Pavel scria în 1 Corinteni 2 cu doi: N-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos și pe El răstignit. De aceea și Duhul Sfânt a lucrat cu ei și a întors suflete la Dumnezeu. Cât de bine ar fi să învățăm și noi acest lucru, să vorbim adică oricui de Domnul Isus. El este pâinea vieții și singurul care poate mântui suflete din robia păcatului și a morții. De El au toți nevoie. Cine vestește altceva decât pe Domnul Isus urmărește ținte care nu duc la mântuirea și viața semenilor și nu sunt spre slava lui Dumnezeu. Și căutați să aruncați asupra noastră sângele acestui om. Sângele Domnului Isus, Hristos aruncat asupra unui om este cel mai mare har, pentru că numai în felul acesta, adică acoperit de sângele Domnului Isus, devine un fiu de Dumnezeu dar sângele Domnului Iisus Hristos asupra unui om poate însemna și marea lui vinovăție. Pentru autoritățile religioase din Ierusalim, sângele Domnului Iisus Hristos nu mai era un mare har, ci o sândă mare. Sângele Domnului Iisus Hristos are două urmări veșnice. Pentru cei care îl primesc prin credință ca preț de răscumpărare din robia păcatului, urmarea este o mântuire veșnică. Pentru cei care îl resping prin necredință, urmarea este o sândă veșnică. Autoritățile religioase din Ierusalim începeau să trăiască groaza pe care le -o aducea povara vinovăției lor de a purta sângele Domnului Iisus Hristos, de a purta sângele Domnului Iisus Hristos pe care ei l-au răstignit. Dragul meu, pentru tine, ce însemnătate are sângele Domnului Iisus Hristos? Nu numai ce spui tu cu vorba, ci trăirea ta arată adevărul despre sângele Domnului Isus Hristos asupra ta? Dacă, prin credință, ai primit pe Fiul lui Dumnezeu ca mântuitor al tău și îl sfințești clipă de clipă ca Domn în inima ta, atunci sângele Lui este pentru tine garanția vieții veșnice. Slăviți să fie Domnul. Menirea mea e oști. Să apără adevărul vii, pe-a lumii înghețat cu știi, Cât timpul încă nu-i târziu, spre slava ta Iisus să fii. Sfânta se să fie, de apă vine, din tine, Iisuse, se spre tine se curgă-n mulțime. Versetul 29 Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, au zis Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Vedem limpede din acest verset că nu numai Petru și Ioan se aflau în fața Sinedriului, ci toți apostolii. Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis Nu toți apostolii au răspuns, ci Petru a luat cuvântul în numele celorlalți zicând Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Aceasta ar trebui să fie deviza oricărui credincios. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Altfel ar arăta viața particulară și colectivă a celor răscumpărați, altfel s-ar face lucrarea lui Dumnezeu pe pământ. Din pricină că ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu, se întâmplă atâtea rătăciri între credincioși, se trăiește o viață de mizerie duhovnicească, și sunt atâtea înfrângeri. Și tu ești om, deci nu asculta nici de tine, de dorințele tale, ci caută să asculți pe Dumnezeu. Când învățăm noi cum se cuvine acest adevăr? Asculta de Dumnezeu înseamnă a asculta de felul lui de a fi. Înseamnă supunere totală față de cuvântul lui scris. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu. Adică nu mai poți face și altfel dacă ești credincios. Un proverb glăsuiește. Cel mai mare surd e acela care nu vrea să audă, iar cel mai mare orb e acela care nu vrea să vadă. Sfântul Apostol Petru vorbea cu îndrăzneală, dar și cu risc în fața tribunalului religios neînduplecat. Fără risc, zice un înțelept, nu există progres. Cu puțină credință, spune un altul, s-ar putea constata adevărul, căci niciodată nu e târziu pentru a îndrepta o eroare. Cel care spune adevărul este adevăratul înțelept Și cu toată dreptatea scrie în Talmud Un înțelept este superior unui rege Căci un înțelept care a murit nu poate fi înlocuit Pe când oricine poate înlocui un rege mort Apostolii Domnului Isus sunt cei mai înțelepți dintre cei născuți din femei Pentru că ei sunt născuți din nou din Dumnezeu Și au Duhului Dumnezeu Cuvântul lor este cuvântul vieții Ei odată ce s-au predat lui Dumnezeu nu se mai inclină în fața oamenilor orice li s-ar întâmpla. Dumnezeu este singura autoritate de care ascultă și îndeamnă și pe alți oameni să asculte de Dumnezeu. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Așa au zis apostolii. Între oameni și Dumnezeu, ei au ales să asculte de Dumnezeu. Tot așa trebuie să procedăm și noi, credincioșii de astăzi. Orice rang ar avea omul, e tot om. El nu poate lua locul lui Dumnezeu. Credința adevărată duce pe om la ascultarea de Dumnezeu. Credința falsă apleacă pe om în fața omului, călcând cuvântul scris al lui Dumnezeu. Repetăm mereu, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Președintele unei bănci din America a dat afară pe un funcționar, fiindcă acela n-a vrut să-i scrie într-o duminică o scrisoare comercială. Dar la câteva zile mai târziu, când cineva l-a întrebat dacă nu i-ar putea recomanda un om care să fie un casier cinstit, directorul de bancă a recomandat tocmai pe funcționarul pe care îl dăduse afară, istorisind, ca dovadă de cinste, tocmai întâmplarea aceea. Puteți să aveți încredere în el, a zis directorul de bancă, fiindcă n-a vrut să lucreze duminica pentru mine. Poate că veți găsi ceva de criticat în purtarea funcționarului. Totuși, în vremea noastră, când mai marilor li se pare că pot să ceară orice de la mai micilor, chiar călcarea în picioare a voilui Dumnezeu, este bine că se mai găsesc și credincioși care să le spună că ei fac serviciu și sunt plătiți ca să facă ce este bine, nu ca să păcătuiască împotriva voi lui Dumnezeu. Domnilor a grăit James Guthrie pe vremuri către membrii Parlamentului Scoțian care erau hotărâți să-l omoare, am învățat să nu mă amestec în treburile altora, dar vă spun lămurit că nu pot să mă supun vouă în ce privește slujba lui Dumnezeu. Puteți să faceți ce vreți cu acest trup bătrân, fie punându-l la închisoare, fie dându-l la moarte. Nu mai vă rog să vă gândiți. Ce veți câștiga vărsând sângele meu? Să nu vă închipuiți că omorându-mă pe mine veți putea pune capăt lucrării lui Dumnezeu în țara noastră. Iată tăria pe care o dă Dumnezeu tuturor celor ce și-au pus încrederea în el ca să îi slujească. Doamne, dă-ne și nouă un astfel de curaj ca să nu ne temem de nici o împotrivire a oamenilor, oricât de mulți și oricât de mare ar fi când e vorba să slujim ție. Fă-ne să trăim mereu înaintea ta, fiindcă suntem încredințați că atunci nu ne vom teme de nici o părere omenească. Ajută-ne, Doamne, ca în orice împrejurare și oricând să ascultăm mai mult de Tine decât de oameni. Slăviți să fie numele Tău! Am ascultat meditații scrise de Nicolae Moldoveanu la Cartea Faptele Apostolilor. Regit versetele asupra cărora am meditat.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 pe pământ me miră-m-ia pe pământ să șomnul domnul al tău, cuvânt, prin trai prin și prin gol, ba și prin nimic prin toți ce am prin tot ce s-a prin tva să te vezi tu simță în urma mea să fie, Iisus voară de apă vie, Din tine Iisus se tâșnită, Spre tine se curgă-n mulțime. Venirea mea cea de-acum, Venirea mea cea de-acum, Să fiu la cei din jurul drum, Retine tine ca să vadă cum mai din voi cu fum Să-ți când și nu oricum În urma mea să fie Vă ardeia pe mine, din tine ni sunt spre tine se curge multine. Nemirea mea e oștină, nemirea mea e oștină. Se apără de părul lăvii, pe aluni l-i cu spin, cât timpul lăvii că nu-i trăzi, spre slava ta Isus se fi. Sfânta mea să fie, Iisus, doare de apă vine, Din tine, ghisute târșnite, Spre tine te curgă-n mult.